Castelul. Pista 11. 2. Abia organele de control o stabilesc mult mai târziu, dar noi nu mai aflăm nimic. De altfel, atunci nici nu ar interesa pe care va să afle. Eh, dar cum am spus, tocmai aceste decizii sunt cele de mai multe ori excelente. Supărător e doar atât că de obicei, cum e în firea acestor lucruri, afli prea târziu de ele. Așa că între timp, discuția prins în continuare despre chestiuni de mult rezolvate. Nu știu dacă în cazul dumneavoastră a fost luată o asemenea decizie. Sunt semne că da și altele că nu. Dar dacă s-a întâmplat așa, ar însemna că invitația v-a fost trimisă și ați întreprins lunga călătorie până aici, că a trecut o mulțime de vreme, iar aici, între timp, Sordini a continuat să lucreze până la istovire, la aceeași problemă, Brunswick a umblat și mai departe cu intrigile lui, iar pe mine m-ar fi chinuit amândoi. Amintesc asta doar ca pe ceva posibil... Cu siguranță însă știu următoarele. Un funcționar însărcinat cu controlul a descoperit între timp că din secția A a pornit cu mulți ani în urmă o adresă către comună cu privire la un arpentor, fără ca să fi primit până acum vreun răspuns. Mai recent am fost întrebat eu și toată chestiunea era clarificată. Secția A s-a mulțumit cu răspunsul meu că nu e nevoie de arpentor, iar sordinii a trebuit să-și dea seama că nu e competent în această chestiune și că a prestat, bineînțeles fără vreo vină, o muncă inutilă și distrugătoare pentru nervi. Dacă nu s-ar fi aglomerat, ca de obicei, atâtea alte munci din toate părțile și dacă acest caz al dumneavoastră n-ar fi fost într-adevăr un caz mărunt, se poate spune aproape cel mai mic dintre cele mici, atunci am fi respirat ușurați cu toții, cred că și sordinii însuși. Numai Brunswick ar fi fost supărat, dar asta era ridicol. Și acum, închipuiți-vă decepția mea, domnule Arpentor, când, în fine, după fericita încheiere a întregii chestiuni, și de atunci ea a mai trecut o mulțime de vreme, apăreți deodată și după întorsătura pe care o iau lucrurile, toată povestea pare să reînceapă de la capăt. O să înțelegeți, cred, că sunt ferm hotărât să nu permită așa ceva în niciun caz cel puțin întrucât depinde de mine. Sigur, zise ca, și mai bineînțeles însă că se comită aici niște abuzuri îngrozitoare față de mine și poate chiar abuzuri din punct de vedere legal. În ce privește persoana mea, voi ști să mă apăr. Cum vreți să o faceți? întrebă primarul. Asta n-am să divulg, divulg, zise ca. Nu vreau să vă importunez cu stăruințele, zis primarul. Vă rog numai să vă gândiți că aveți în mine, dacă nu un prieten, că doar suntem cu totul străini, dar oarecum un prieten de afaceri. Numai angajarea dumneavoastră ca arpentor n-am s-o permit. Încolo vă puteți adresa mie cu încredere oricând. Firește în limitele puterii mele, care nu e prea mare. Vorbiți mereu despre eventuala mea angajare ca arpentor, zise ca. Dar sunt gata angajat. Poftim aici scrisoarea lui Clam. Scrisoarea lui Clam, repetă primarul, e prețioasă și demnă de respect prin iscăritura lui Clam, care pare să fie autentică, dar încolo nu îndrăznesc însă să mă pronunț singur în această privință. Miții!" striga apoi, dar ce tot faceți acolo?" Secundanții și miții, ne luați în seamă de atâta vreme, se vede că nu găsiseră actul căutat, încercaseră apoi să încuie din nou toate documentele în dulap, dar nu reușiseră din pricina cantității imense de hârtii neorânduite. Probabil că atunci le venise secundanților ideea pe care încercau acum să o pună în practică. Răsturnaseră dulapul pe jos, îngrămădiseră toate actele în el, apoi se așezaseră împreună cu miții pe ușa dulapului și încercau acum să o închidă încetişor, apăsând cu toată greutatea. Va să zic că nu s-a găsit documentul, zise primarul. Păcat, dar acum cunoașteți povestea. De fapt, nu mai avem nevoie de actul acela. De altfel, o să se găsească cu siguranță. E probabil învățător. Mai sunt multe hâptii la el. Dar acum venit aici cu lumânarea miții și citește-mi scrisoarea asta. Miții se apropie, șezând apoi pe marginea patului, lipită de bărbatul puternic și plin de viață, care o cuprinsese cu brațul, părea și mai cenușie și insinifiantă. Numai fețișoara ei atrăgea atenția în bătaia lumânării, cu trăsăturile ei, nete și severe, îndulcite doar prin uzura vârstei. Abia aruncase o privire asupra scrisorii, că împreună ușor mâinile, spunând De la clam. Apoi citiră scrisoarea amândoi și ușotiră puțin între ei și în cele din urmă, tocmai când secundanții strigau URA, căci reușiseră în fine să închidă ușa dulapului, primarul zise Miții e cu totul de părerea mea și acum cred că pot să o exprim. Scrisoarea asta nu e nici de cum o adresă oficială, ci o simplă misivă de la un particular la altul. Asta se cunoaște chiar din felul de a vi se adresa, mult stimate domn. Afară de asta, nu figurează în ea niciun cuvânt din care să reiasă că ați fi angajat ca arpentor, ci e vorba doar în general de servicii senioriale și nici asta nu e spus într-un mod care să oblige, ci așa, sunteți angajat, cum știți. Asta înseamnă că sarcina de a aduce dovada angajării este răsată în seama dumneavoastră. Și, în sfârșit, vi se dă îndrumarea să vă adresați în chestiuni de serviciu, exclusiv mie primarului, ca șeful dumneavoastră direct, care urmează să vă comunice tot ce mai aveți de știut, ceea ce s-a și făcut în mare parte. Pentru cineva care se pricepe să citească adrese oficiale și, în consecință, știe cu atât mai bine să citească scrisori neoficiale, totul este cât se poate de limpede. Nu mă miră că dumneavoastră, ca străin, nu vă dați seama de toate astea. În ansamblu, scrisoarea nu dă să se înțeleagă altceva, decât că Clam are intenția să se intereseze personal de dumneavoastră, în cazul că veți fi angajat în serviciul seniorial. Interpretați atât de bine scrisoarea, domnului primar, zise ca, încât până la urmă nu rămâne din ea decât o iscăritură pe o foaie albă. Nu vă dați seama că făcând așa înjosiți numele lui Clam, pe care pretindeți că îl stimați? E o neînțelegere la mijloc, zise primarul. Eu nu ne socotesc importanța scrisorii și nici nu o micșorez prin interpretarea mea, din potrivă. O scrisoare particulară a lui Clam are firește mai multă însemnătate decât o adresă oficială, numai că nu conține tocmai însemnătatea pe care i-o atribuiți dumneavoastră. Îl cunoașteți pe zvarțăr?" întrebă ca. Nu," răspunse primarul. Poate-l știi tu, Miții?" Nicia, nu, nu-l cunoaștem." Ce curios," zise ca, Fiul sub administratorului." Dragă domnule arpentor, a zise primarul, cum să cunosc pe toți fiii tuturor subadministratorilor? Bine, zise ca, atunci trebuie să mă credeți pe cuvânt că e fiul de subadministrator. Cu acest Schwarzer am avut o întrevedere neplăcută chiar în ziua sosirii mele. S-a interesat apoi telefonic la un subadministrator numit Fritz și a obținut informația că sunt angajat ca arpentor. Cum vă explicați asta, domnule primar? Foarte simplu, îl zise primarul. Se vede că n-ați intrat încă realmente în contact cu autoritățile noastre. Toate contactele acestea sunt doar aparente. Dumneavoastră însă, necunoscând starea de lucruri de aici, le credeți reale. Iar în ce privește telefonul? Vedeți, eu, care într-adevăr am mereu de-a face cu autoritățile, eu n-am telefon. Prin birturi, restaurante și alte localuri de acest gen o fi de folos. Cam cât un fonograf sau pian automat. Nici nu are altă funcție. Ați telefonat vreodată de când sunteți aici, da? E, eh, atunci o să mă înțelegeți. În castel, telefonul funcționează, se pare excelent. Acolo, după câte mi s-a spus, se utilizează încetat, ceea ce permite grăbirea lucrărilor. Aceste convorbiri neîntrerupte le percepem în telefoanele de aici ca un vuiet și o melodie. Le-ați auzit probabil și dumneavoastră. Numai că acest vuiet și această melodie sunt singurele lucruri adevărate și demne de încredere pe care ni le transmit telefoanele noastre de aici, tot restul e înșelător. Nu există nicio legătură telefonică bine determinată cu castelul, nicio centrală care să dea legătura când facem un apel. Dacă dai un telefon cuiva din castel, încep să-ți toate aparatele în secțiile cele mai subordonate, la drevorbind ar suna toate aparatele dacă soneria n-ar fi oprită la aproape toate, cum știu din sursă sigură. Din când în când, câte un funcționar surmenat simte nevoia să se distreze puțin, mai ales seara sau noaptea, și restabilește contactul soneriei. Atunci primim răspuns. Cei drept, un răspuns care nu e decât o glumă. Dar asta e ușor de înțeles. Cine își poate permite să aibă pretenția de a întrerupe lucrările cele mai importante? executate mereu într-un ritm uluitor, sunând în miez de noapte, din pricina micilor sale griji particulare. Nici nu înțeleg cum poate crede, chiar și un străin, că dacă de pildă îi telefonează lui Sordini, cel care îi răspunde e într-adevăr sordinii. Mai degrabă va fi probabil un slujbaș mărunt de la registratura vreunei alte secții. În schimb, se poate întâmpla, firește la o oră privilegiată, ca dând un telefon unui mic registrator să-ți răspunde sordinii în persoană. Atunci e, desigur, mai bine să fugi de la telefon înainte de a auzi primul sunet. Cei drept, n-am privit lucrurile în felul acesta, zise Ca. Nu puteam să cunosc aceste amănunte, dar n-aveam prea mare încredere în convorbirile telefonice, și eram conștient de faptul că numai ceea ce afli sau obții direct de la Castel are adevărată importanță. Nu, zise primarul, agățându-se de un cuvânt. Adevărata importanță le revine cu totul convorbirilor telefonice, cum să nu. Cum ar putea fi neînsemnată o informație dată de un funcționar din castel? Am spus-o încă în legătură cu scrisoarea lui Cram. Toate afirmațiile astea sunt lipsite de orice caracter oficial. Dacă le atribuiți o însemnătate oficială, vă înșelați. În schimb, însemnătatea lor privată, într-un sens prietenos sau dușmănos, este foarte mare adesea mai mare decât ar putea fi vreodată o comunicare oficială. – Bine, zise ca, să admitem că lucrurile stau așa. Atunci am deci o mulțime de bun prieteni la castel. Considerând-o mai de aproape, ideea aceea pornită dintr-o secție, cu mulți ani în urmă, că ar fi indicat să se facă o dată apel la un arpentor, a fost încă de pe atunci un gest de prietenie față de mine. Și în anii următori, gesturile de acest fel s-au ținut lanț, Până când am fost ademenit aici, de fapt cu gând rău, ca să fiu amenințat apoi cu dare afară. Există ceva adevărat în interpretarea dumneavoastră," zise primarul. Aveți dreptate spunând că declarațiile castelului nu trebuie luate cuvânt cu cuvânt. Dar prudența e necesară oriunde, nu numai aici. Și e cu atât mai necesară cu cât comunicarea de care e vorba e cea mai importantă. Dar ce spuneți despre ademenire, îmi e de neînțeles?" Dacă ați fi urmărit mai atent explicațiile mele, ar trebui să știți că problema chemării dumneavoastră este mult prea dificilă ca să o putem rezolva aici, în cursul unei scurte conversații. Atunci, rezultatul la care am ajuns, zise că, e doar că totul e foarte neclar și de nerezolvat, afară numai de dare afară. Cine ar îndrăzni să vă dea afară, domnule Arpentor? zise primarul. Tocmai neclaritatea chestiunilor preliminare vă garantează tratamentul cel mai politicos cu putință, dar sunteți, pe semne, prea susceptibil. Nimeni nu vă reține aici, dar asta nu e încă niciodată afară. O, domnule primar, zise ca, acum e rândul dumneavoastră să le vedeți pe toate prea simple. Am să vă enumăr câteva din cele ce mă rețin aici. Sacrificiile pe care le-am făcut ca să plec de acasă, călătoria lungă și anevoioasă, speranțele întemeiate pe care le-am nutrit în legătură cu angajarea mea, lipsa totală de avere personală, imposibilitatea de a găsi acum un alt post corespunzător la mine acasă și, în sfârșit, numai puțin logotnica mea, care e din partea locului. Ah, Frida," zise primarul fără nicio urmă de surprindere. Știu, dar Frida va urma oriunde. Bineînțeles, în ce privește restul, e adevărat că toate trebuie împănite." și am să raportez la castel cu privire la ele. În cazul în care ar sosi vreo hotărâre, sau dacă va fi necesar să vă mai iau un interogatoriu în prealabil, am să trimit să vă cheme. Sunteți de acord? Nu deloc, zise ca. Nu vreau un dar din mila castelului, ci să obțin ce mi se cuvine de drept. Miții, se adresă primarul nevestei sale, care mai ședea și acum lipită de el, jucându-se pierdută în gânduri cu scrisoarea lui Clam, din care făcuse o corăbiară. Ca, Iosmul se speriat. Miții mă apucă iar durerile în picior. O să trebuie să schimbăm compresa. Ca, se ridică, spunând. Eh, atunci o să-mi iau rămas bun. Da, zise miții, care se și apucase să pregătească o alifie. E și prea mare curent aici. Ca, întoarse capul. În zelul lor, exagerat, secundanții deschiseseră ambele canaturi ale ușii, Îndată ce auziseră ultimele vorbe ale lui Ca. Acesta, pentru a feri camera bolnavului de frigul ce pătrundea cu putere, nu-și mai lua rămas bun decât înclinându-se la repezeală în fața primarului. Apoi, ieși din cameră în fugă, trăgând secundanții după el, și închise ușa în grabă.